بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد دموز مسائل شروع د الله په امداد سره دا غي لست درسونه شي وي د سوره او دا غي نرسته مسائل بیان شي وي د قرات نرسته بیا د رکوع د لپاره تکبير الله اکبر دا مسنون عمل نه بلکې د تکبیر تحریما علاوه چې څومره تکبیرات دي چې علما دي له تکبیرات الانتقال وای چې د موز د یو رکن بل رکن لمنتقل کیږي نو دا د جمهور اهل علم په نيز باندې سنت طریقه ده او دا راجیه وغور قول ده امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دی تکبیرات لو واجب وای بیا چی مسکون کې روکول دي نو دی بلا اسپورتکای کنه رفع الیدین یا ترک رفع الیدین لاس پروتکول یا نه پروتکول د انصاف خبره داده چې دا دواره سنت عمل ده لاس پروتکول لجمعورو اکثر علما وقول ده او علماي احناف دین پورته کوله مسنون او افضل وای د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم نه د لاس په ګڼو احادیثو کې ثابت دي چې دا حدیث په صحیحینو کې د ارنګ سنن کې راغلی دي بلکې حافظ ابن حجر رحمۃ الله علیه او فتح الباری کې او بطرح التثریب کې ابو زرعه العراقی ده زین الدین نقل ننقل کړي چې د غروایات د 50 صحابه کرامو ننقل دي بلکې امام سیوطی رحمت الله علیه په خپل کتاب الازهار المتناثره فی الاخبار المتواتره کې ذکر کړي چې د رفع الیدین احاديث د رسول الله صلی الله علیه و سلم ن سره ثابت دي شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه بفیز البارکی د دې د تواتر قائل ده د متواتر امر نه انکار کول دا د کفر مساوی او برابر وی دارنګه ترک درفول ی دین دغه حدیث د ترمذی او نسائی کی راغلی امام بو داود ذکر کړی عن القماد <سؤال> عبد الله بن مسعود رضی الله عنه نقل کئ چې خپل شاګردانو له وی الا وصلي بكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مره اعوذ تاسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت منكم نو سر ابتداء د مس کې تکبير تحریمه دار لا سپور تکل دی حدیث لم امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حسن ویلی دارنگه ابن حزم ظاهری دی حدیث له صحیح ویلی بمعاصرین و علماء او شیخ احمد شاکر او علامه البانی رحمهم الله دې حدیث تصحیح او تحسین کړه دارنگه ترک درف الیدین د بعض صحابه کرام رضی الله عنهم نم ثابت دی لكذا ابن عمر رضي الله عنه مانا فمصنف ده ابن يبي دا دا عمر او دا عدي رضي الله عنه مانا فشرح معاني الآثار ده امام تحاوي قرانقل دي شغي برفع ليدين نقول فسي أساني دمان ده ده غين ثابت دي, دي الله رحمة الله للي فحجة الله البالغة كوي والحق عندي ان الكل سنة والذي يرفع احب الي مما لا يرفع فان احاديث الرفع اكثر واثبت حق ود انساف خبره دي مساله كده ده رفع اليدين يا ترك ده رفع اليدين ده دو سنه عمل دي خصوص تش لاسورتك نشاسه وي ده مال خوخ دي لاغشان تش رفع نكاي ذكا احاديث ده رفع كثرت سرواغ دي بهرحال دا دوړ عمل سنت ته لاس پروتکول یا د پر خودل بیا د روکو صفته او ترتیب بسنګي احاديث وکړه غلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم دا ته لی کو زنګونونه کې خودل او صحابه کرام رضی الله عنهم لبا دا حکم هم کولو چې پروغو کې تاسو خپل لا سونه وتلی دا په زنګونونه باندې کې دی او دا سي ترتیب سره رسول الله صلى الله عليه وسلم دا لا سونه پدې زنګونونو کي خودل لکه لاس باندي چيو یو راني سي ته به وې چي په لاس وباندي به د زنګونونو او دا کوپي راني ولي او اعتدال به پدې کي کول او رکو کي اطمینان سره به رکو غول پکي دا سي ترتیب باني دي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم به دا سي مل وارولا چنهبا دا غی سر مبارک خکته و نه به پورته لکه حدیث د ابو حمیده ساعیدی رضی الله عنه دا امام بخاری ذکر کړي پسونن د دا ابي داوود کی مراغله امام ترمیزی دا دا دا اللہ اللہ و غیره هم ذکر کړي دا رنګي د لاسوداګوتي به رسول الله صلی الله علیه وسلم کولاو کړي وی دی په منس کې به کولاو والو لکه د ابو حمیده ساعیدی رضی الله عنه د حدیث په با بازي الفاظو کې راغلی ایا ماما بو داوت په خپل سننن کې ذکر کړه ده دارنګه د دا مسکون کې د پاره مستحب طریقه دا دا ده چې خپل لا سننه د ارخونه لري ساتي د رکوع په دوران کې لا سننه به د خپل ارخونو سره نزدې کای نه لکه دا, دا د مختلفو صحابه کرامو نصاب دي د ابو حمید سعیدی ابو مسعود بدری رضی الله عنهما او د نورو صحابو نه بلکه امام طحاوی امام نووی په دی باندې اجماع دی مسلمانانو ذکر کړي چې په دی باندې اتفاق او اجماع مسلمانانو ده چې د رکوع په حالت کې به مسکون کې د خپل لاسو نه د اړخونو نه لري ساتي مستحب طریقه ده چې رکوع د خوږ دی صحیح حدیثو کراغلي رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم په رکوع دوم روقد کوله لکه څنګه چې قیام اوږد کړي پدې رکو او سجدې کې اطمینان دا واجب او لازم دی امام بخاري رحمت الله عليه په خپل صحيح کې د حذیفه رضی الله عنه حدیث ذکر کړی چې او وکړه ته چې هغه پوره رکو او سجده نه کولا د رکو د سجدې نه زر را پاسې کلی کله چې موږ پوره کو نو حذیفه رضی الله عنه ورلوې ما صلیتا ولو مت متع علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاسو نه راکړای او که په دې موږ باندې ته الامر غاغه په دې مړو شي متو د محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم د سنتونو علاوه په بل طریقه باندې مړی بیا په دې رکوع او سجده کې مختلف اذکار مختلف کلمات د رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ثابتې یا وداتی سبحان ربی العظیم لا پرکو کی ویلشی او دری پیری وی ادنا مرتبه ده او کد دین سی وای وی نو دا خبر دا لکه په مختلف احادیثو کی دا سراغلی امام ابو داوود رحمت الله علیه په خپل سنن کې دارنګ امام نصائی ابن ماجه د عقبه ابن عامر الجوهانی رضي الله عنه حديث ذکر کړه چې کله د قرآنی کریم د آیات نازل شو فسبح بسم ربک العظیم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه وو لو یې اجعلوها فی رکوعکم په دې آیات باندې تاسو عمل کوئ په سبحان ربی العظیم و او کله چې دا آیات نازل شو سبح اسم ربک الاعلى رسول الله صلی الله علیه وسلم في وی اجعلوها فی سجودکم پری باند تا اسو سجدو کې عمل کوي سجده کې سبحان ربی الاعلی وای حدیث د متفق علی بخاری او مسلم کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په او سجده کې دا کلماتوم و سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي دارنګه حدیث د دا مسلم کې دا راغلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بکله پروکو او سجده کې دا الفاظ وي سبوحن قدوسن رب الملائکه والروح دارنګه حدیث د دا ابو داوود او نسائی کې راغلي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم پروکو سجده کې دا کلمات وي سبحان ذل جبروت والملكوت والكبرياء والعظمه دارانگی حدیث د مسلم کې داسی را غیلی چه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بپر رقو کی داسی وی اللہم لکا رکعتو و بکا آمانتو و لکا اسلامتو خشع لکا سمعی و بصری و مخی و عظمی و عصبی دارانگی پا سجدکی بی بی اللہم لکا سجد وجهی للذی خلقه و صوره وشق سمعه وبصره تبارك الله احسن الخالقين دا رنګه حدیث د مسلم کې راغلی دی د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه راوایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته فرمایلیو الا و اني نهیت ان اقرا القران راكعا وساجدا زمونه کړه شوم الله رب العالمین منه چ پرکو او سجده کې به زه د کریم تلاوت نکوم قران بنل علما البته قران کریم کې چې کوم دعاګان راغلي نه د دعا په نیت باندې کاغ سوکو دي خو عام تلاوت به د قران کریم پرکو او سجده کې نکای حدیث کې من راغلي فاما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم د رکوع په حالت کې تاسو د الله تعظیم او الله بدايه بيان او بسجده كتا سو كثرت سره دعاء مطالبه الله رب العالمين نا پدې کې بس هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك